Помітивши цей кронштейн, мадам каже своєму супутнику, «О, дивись, тут є вішалки. Ну що, будемо роздягатись?» В оригіналі це звучить так. «Ну чо, роздягатись-то будемо?» Мене починає душити сміх. Я уявила, як ці двоє вішують свої, нехай і дуже модні лахи, на космічно дорогий ексклюзив дюара. Новітнє світське товариство, людська комедія. Мабуть, вона, Камінна Шерон, бачила безліч таких комедій. Вродливу дівчину з Медвілля, що в штаті Пенсільванія, не зупинив на вулиці продюсер із захопленим вигуком. Хочеш зніматися в кіно? Частіше запитання до касирки місцевого Макдональдсу були набагато простішими, а пропозиції – брутальнішими і зовсім не кіношними. Найкраще, що могли зробити Джон і Фредди, пережовуючи там бургери, це крикнути «гарна кралечка» і запропонувати стати домогосподаркою на їхній кухні. Потім вона не відмовлялася від зйомок на сторінках та обкладинках третєсортних журналів, а її перша поява на екрані в стрічці Вуді Аллена тривала три хвилини. Дівчина проїжджала повз головного героя на потязі. Потім у її голлівудські функції входило те, що режисери називали «оголюватись та рухатись». У відповідь на першу подібну пропозицію режисер отримав Ляпаса. Другим був Пол Верховен. Він Ляпаса не отримав, а Шерен стала героїною основного інстинкту. Так все починалось. Сміх – це те, що, як на мене, може сказати про людину більше, ніж слова, манери та пози. Сміх не можна... Напрацювати штучно. Отже, Шерен сміється так, як ну, підітьте на ринок і поторгуйтесь із найвеселішою і найязикатішою молодицею в торговому ріду. Трохи хрипкий, відкритий закличний сміх. Шерен зовсім не схожий на те дрібне хихотіння, коли побоюється заробити зайві зморшки в кутиках вуст і довкола очей. Вона може собі це дозволити. І зморшки, в тому числі, адже наважусь розшифрувати свої записи з диктофону. Жінка в елегантному віці не має перейматися, чи подобається вона чоловікам. Вона має подобатися самій собі і обирати тих чоловіків, котрі її гідні. На жаль, я це зрозуміла лише тепер. А що ви ще зрозуміли лише тепер? Те, що я нарешті полюбила своє життя і все те, що в ньому було. Байдуже погане чи гарне. Стало інакше ставитись до кохання. Тепер я вивела для себе його головну формулу Я люблю тебе, щоб тобі було добре а не навпаки, як я вважав раніше. Коли людині, яка перебуває поруч із тобою, добре, виникає почуття гармонії та спокою. Нині я менш егоїстично ставлюся до цього почуття. А чи завжди жінці треба тримати під своїм ліжком ніж для розколювання льоду? Сміється, принаймні завжди треба пам'ятати про нього. Тобто про те, що ти завжди можеш стати вільною. Мені шкода принижених жінок. Мені часто кажуть, що коли мої героїні на екрані вбивають чоловіків, це дуже подобається жінкам. Але але в житті частіше буває навпаки, на жаль. Кого і що ви любите? Солодощі, сміється, цукерки, шоколад. Дуже люблю приймати ванну. Може, година мені житись у теплій воді. А якщо серйозно, я обожнюю своїх дітей. У Шерон троє прийомних хлопчиків. Себерічний Руан, трирічний Лейерт та малюк Кевінні. Свою величезну родину, у мене двоє братів і дві сестри, купа племінників. Коли ми всі разом збираємося на Різдво, це для мене найкраще свято. Стільки галасу, стільки подарунків. Нещодавно у сестри народилася дитинка, і я плакала від щастя. Шерен багато років лікувалась від безпліддя. Але народити власну дитину їй так і не вдалося. Я люблю великі родини, для яких можна спекти навіть дві-три святкові індички. Я люблю прокидатися реновранці, поки вдома тиша, іти на кухню, вмикати кавоварку. Я п'ю каву, дивлюся у вікно і шаленію від щастя, думаючи про те, що за кілька хвилин прокинуться мої хлопчики, і будинок наповниться таким гомоном, від якого ніде сховатися. Але це щастя. Я не хочу, щоб у світі були нещасні діти. Широн очолює благодійний фонд допомоги дітям, сиротам та безпритульним всього світу. Тепер материнський інстинкт для мене найголовніший. Сміється. А чи завжди треба прислухатися до своїх інстинктів? Принаймні, я завжди прислухалася. Щоб відчувати гармонію життя, у шлюбі з Філом Бранштейном була ця гармонія. Принаймні, доти, доки я побачила його в товаристві кількох блондинок. Невже якісь інші блондинки могли затьмарити Шерон Стоун? Сміється, блондинки не завжди бувають такими дурепами, якими їх показують у кіно. Білий ваш улюблений колір. Так. А вже це колір моєї домашньої піжами. Я її дуже люблю. Розкрию секрет. Я можу носити прикраси від найкращих фірм, бути весь час на людях у вишуканому вбранні і скрізь та завжди, як то кажуть, тримати обличчя. Але коли я повертаюся додому, то одягаю те, в чому мені справді комфортно і затишно. Своє найлюбленіше вбрання – піжаму. Це означає, що я вдома, що за мною ніхто не спостерігає, якщо вдається в такому вигляді проходити вдома хоча б день, о, це така насолода. Чого ви ще хочете від життя? Найбільш за все я хочу бути доброю матір'ю. Якщо я дам своїм дітям все те, чого вони потребують, я буду відчувати себе найщасливішою у світі. А для себе – щоб мене любили, – і додає, – глядачі. Але мені здається, що вона хотіла сказати зовсім інше. «Жінка, яку не люблять, мертва жінка», – сказала якось Габріель Шанель. «Я гублюся, коли бачу мільйони безневинних небіщиць перед собою». Я думаю про те, якби була чоловіком, любила б усіх жінок. І так, аби вони ніколи не відчували себе скривджинами. Це дійсно складне завдання. Не бути покидьком, але воно цікаве. Шкода, що чоловіки цього не розуміють. Шкода, що вони такі нудні. Шкода, що їх так мало. Майже нема. Недоділена чоловіча хромосома поволі робить свою чорну справу. Світ змінюється, перетворюється на суспільство безстатевих андрогінів. Усе частіше мені корить запитати у якоїсь пари, що йде вулицею і голосно свариться. Навіщо ви разом?